Напевне, знаєш, що завтра сіверець не пронизуватиме наскрізь твою куфайчину. І завтра ліпитимуться сніжки. І на великій перерві клас на клас піде війною. А після школи ти допізна ковзатимеш з гори, підмостивши до близьку вишерствовану бляху. Ірій – це країна морозива у крихких хрускотливих відерцях, які обгризаєш, наче шкірку груші, аби потім на довша лишився в роті смак солодкого закрижавілого молока. Це країна кавунів, що ними радує тебе матір, щасливо спродавши Антонівки, країна червоних півників на дерев'яних скіпках і пістолетів, таких схожих на справжні пістолетів, що звабно темніють на вітринах крамниць. Недосяжні для твоєї дірявої кишені. Країна морсу, сетра і халви. Ірій – це країна, звідки кінщик привозить щотижня нові кінофільми. А бібліотекар – книги. І де ці кінофільми знімаються, а книги – пишуться та друкуються незбагненно розумними й освіченими людьми. Ірій – це країна, де існує насправді те ідеально прекрасне життя, про яке тобі з першого шкільного дня розповідають учителі і про яке так гарно пишеться в книгах. Країна молошних рік і медових берегів. Ірій – це країна твого майбутнього. Радісно та щасливо, як і належало справжньому школяреві, ступав я по викладених плитками шоколаду в хідниках до своєї нової школи. Шоколад розземлілий від все ще гарячого серпневого сонця м'яко пружинив під гумовими підошвами парусинових черевиків, а від перехрестя вулиць пливла назустріч мені Школа – білий повітряний замок, що мінявся, наче марево в степу спечного дня, і легенько погойдувався над шоколадними хідниками, приланцюжений цигляним підмурівком. Я забоявся, що школа відірветься від шоколадних плит і попливе у безвість, цятковано білими кучматими хмарами, а я гнатимусь, і не ну, Але поки що школа трималася землі. І крізь її білясто-прозорий, ледь підсинений чорнилом дзвін, бовваніли ваніли на шкільнім дворі зеленоголові тополі. Я ступив на ганок. І школа гойднулася піді мною, як гадається човен. Проте я ледь завважив те погойдування. Я Подумки підбирав слова, з якими звернувся до директора, подаючи йому документи й заяву. Шановний товарише директор, скажу я йому, я розумію, що класи вашої школи переповнені, і приймаєте ви мене напередодні навчального року лише через те, що вас просив за мене, мій дядько Денис, з яким ви тягали по грузьких фронтових дорогах гармату 45-ку. Я все це знаю. Але ви, будь ласка, не подумайте, що я такий, що я тільки, як каже тітка Дора, за проекцією. Ви не пожалкуєте, я ще прославлю вашу школу. Тобто вже нашу, коли стану великим актором. Я запрошу вас на свою прем'єру. І взагалі я люблю вас і люблю нашу школу, що гойдається, наче човен на асфальтовому плесі. Я зберу металобрухт з усієї Солом'янки, і школа обов'язково вийде на перше місце в ерії. Я вже нагледю на Солом'янці аж три іржаві німецькі танки, що слугують солом'янським псам. Забудки, а на дулах їхніх гармат соломінські жінки сушать білизну, а на гусеницях сіють цибулю, що виростає геть синя.